سن دو دار پانچی د دا دی دا ملاوی دو پتا یا ستایی، اشاوه سنت که ست این سیریز مرکز دوکان نمبر تاییس، عبدالرحمت لازانیز دی مین چوک جنگیر رو سوابی، پروپرائیتر انوار شیر توحیدی، موبایل نمبر 0301 دا حق دی حق دا تر هغه لې دخپل راد ذرفنه نګور د شک کسړي علاج سره تاسو چې نه پوي کنه پو تاسو وکړه یو دا علاج کوي او دمر به زیروست راځي وا لا تکونن امکګتو من اللذین ذا خلقنا کذبوا بیاات الله تکذیبوا کداات دا الله فتكون من الخاسرین کني شی بطا لتاوانیانو دا چونګي ورتاوانی خلقو کې <تصفيق> دوځه اجر مقصد ذکر شو د اجر ایمن الینه حقت علیهم کلمه ربک یقینا خلقوا جثابت شد اغي باندې فیصله دربستا لا یؤمنون اغي ما نرولی ولو جاءتهم کل آیتن اگر کراشده تا هر قسم دلیل حتا يروا العذاب الالم تر دې پور چوینه عذاب درتنا کو اچې عذاب ویني نو بیا ډو کې ما نوډه نو سپيده کوي نه کوي قانون دی هو یو قانون دی مستثنی دی قران دی ذکر کوي ترغيب ذکر کوي توبه ته او ذکر د علیه وسلم نو د مخ کېات معنا دا شوخه چې کراشي دي تهر کو سندريلو نو دی ایمان دروړي تر دې چې عذاب به راشي دردناک فلا ولاکالات قريه فاسولن او داس یوکل امانت چې مان راولیو پاک وخت کې چې ولید عذاب په دنیا کې فل فها چې ما چې پیدا ورکړې هغه لاره ایمان لهلو فل فها ایمانها چې پیدا ورکړې هغه کې لاره چې نارې ایمان داغه ایمان راولل داغه الا قوم یونس مگر قوم دیونس عليه السلام دغه مستص نور چې کوم قوم و داس وقت که اردیر چه غیوارید ایمان رو نصف عیده ندور کردیم قوم دیونس علیه السلام موصل خار احل نینواه اغیت علیه گرشی ویونس علیه السلام ووکا علیه اغیت متواتب تبلیغو کو بیان وطاو کو اغیی نمانه لقبره ویونس علیه السلام متفاخر کیوه چو گوره که نمانه نو در وزه که دن نعذاب رازی نو چدره مشپا شنو نمشپا رسول الله سلام د دین او ته ولا کله دی وجب صحو عذاب انتظار نه کوي زم حکم برازي د الله تعالی طرف نه تاسو د وته د وته لپاره بهقام د عذاب راځلو را چه غلال هغه تل وارقلا نو الله رب العزت د دې لپاره په خلق عذاب راوست چې داغه خبره تصدیق وشي سټډاون وي چې ګوره خبره کړو عذاب را نهږي دا مطلب څهه نو عذاب را غی علامات شروع شید عذاب تو را وریاس پراله د ګیته ووتل دا خلکو د یاباده بلرالو ا د چتونه کورونه ولا پټولو په دی په باندې پوس چ په جو نو دا سکار یو چې اول خدایو صلی الله علیه وسلم معلومات وکړه هغه کوته چس شو هغه ونمند بیا خو نو مې پویډ نو دا عاجزی وکړه دهم له کمالو کو چ څاروي لوی واړ هارس را بار کړو کوګي ته کی رووتن بیابان ته چغي او فریاد کو ادا بيوي امنا بماجا ابي هيونس مونږ ایمان راوړی باغ خبره جونوس عليهم السلام پیراغليو ا فریادونه کوله چرای اوکړه نو څوک وی چ څالوي خرج لګیاو الله علوم خو چې دا جزي وکړ الله رب عزت برحملموله بهسه سر رحم ځي په جزای سره په فراض سره ن چې به مسلمانانو باندې د عملون ځلا صدا حالت جوړی چې باران نه کېږي که په چاشي ناغام د عذاب شکري بیا خلک لګ سوک د اوبونه روبا سوو غونو کې ختی نګوره د خپلی به عملې د ووج چې دک سوک نهور کي. یار چې ورسړي په زورو کې پام 200 روپے د الله په نوم نور کې نو د مسلمان دی ها لقد ذقوسو چې الله د لفظه وکو در دربانې رحمتونه کړې دي تیج وندې ساتلې نعمتونه در کړې دي نو چې هغه نه خپل حق واري چې په په زور کې دغه په 200 روپے کېږي ها په کارداری چې مسلمان هغه په نیمه وې ظان ل ی دو پریخې به نوور د الله پ نه دغشته نو چې هغه دومره کاان د زبان د دکاتې هغ او سی نه ورکې که نه زیات نه زیات س روپ شوي الله کلی په باران م سره نو چې په او مسلمان تظان روخ کاري چې غ او که چالی ورکې نه په ملضو بانددي. اتصرف باندې چې په جوړا غسته یا په نور سره کړي دا ټول ځان لاګه عمل बर्बाद لیدا غو نه قبليږي نوخه ځدانور کې ابال نظر باندې بند شو یا وا یا په عمل کې زناګانه بدکارې شروع دي په توګه ور دي خلق د حالت ولیدار چانه پنا دي نو ګوره د دې د وجه نبارون نه باندې زناور د تکلیف انسانانو ته تکلیف دې یې سره کې قصور چوکتم مسلمانې چستا ده خلق استاد وجنه خلقو مخلوق او عذاب کې ګیر دي چ دم رب د عمل او ګناہوں کې ته ګیري دغه شان کوم ګناوه سړې شماري نو چې دا غې د وجنه تکلیف جوړ دی نو علاج یې دار نبی له سلام سنت طریقو خو له وا چې تستس قالو دا غې طریقه وا چې ترغیب پورې چې ترسو تستس کنه ده شوی ساروی با بچبته جدا کې چدا و ویلایو چغه پریادونه ماسمان لبخوانه ور کوي په خپلبا خراسک م کوي صبر وک کنه ادا شانته سار میزان سره بار ک چغی د چغه پریادونه عجزیو که په سويته قبان دي البا الله رحم کی باران کی داورا نندقون د حالي چغی ورو پروانه کړي د خبرو اغه سره په انسانانو چې او سوتو نوزي مسلمانانو نغې پورم در خلک د دې استهزاء ور پورې کی خان دی ور پورې کله وی غشتور یم تاخټوله کله وی دا دی اسباب نشتا مټره کله یان نشتا نوزک دی تلی اغه پلانې غوځ کړه اغه لوتځاغه لګوزم کړه ير د ام مسلمانانو خبري دمره غفلت له بقام کې داغه یووازه زما کې سوال نه دا داغه د ابو مسله دا چې دا رځ کو مخه ختميږي ادمره مصیبت او تکلیف جوړ دره حشرات او د غناورو وراګه خدا طریقا نه لجو ته یا په قبر باندې نکړ او یا بس اړې پورې ما اندو ته لیلي یا حرته لیلي ورته کې دا وټول ته جهان خبرې دي دا خدا ظلم خبرې دي یا خلقونه پیسې غواړي چرکه او کنه را کوي او بذر باندې تو یو پګاړو باندې دا مسئله شروع غلطي کې اجکم سنت طریقه راستس قالا غېله نه وځي سوال کا پیسې را غوندو د یک پخو صحیح طریقو کې استقاله اوسه فاجزه سره په فا فریاد سره نزدې خلکو د سړي را روان کې ځان سره چې عجزې وشي نو د يونت السلام د قوم نو په بیا آزاد تلل او اندر احمد دید و جرازی. اللہ تا باندې رحمت دې دې او جرادي چې ته عجزې تا فریاد لما امنو کله چې مان راولو کشفنا عینهم ولرکه مونږه د دین عذاب لخيره عذاب در وسه په حيات دنیا دنیا کې وما تعناهم الالحين ابي ديم ورغلي ترسه وخته پوري دي بارك اختلافو چدا څنګه چلو شو چر دي نازاب لاله قول داري چدا بس مستثمر دا قوم الله دې ایمان, قبل دی ایمان قبول که دا وخت دبل جانه قبولې بدل واکه يوا دن دار چې ایمان دې قبول شوي خدای الله با خپل رحم او مه که زل باندې دې نازاب لره که عجزي او بالله چې د ایمان قبول کو الله رب العزتو نبیاسوالو چې دا ایمان د دې سره دوره پیدا کوله چې آزاد نه دنیا کې اوګه اخرت لوم پیدا من دی نیمه کثیر رحم الله دا له ترجیح ورکړه چې بس دنیا اخرت کې پیدا من څخه ولاو شا رب کو چې رې خوغه دربستا لا امنه خامہ خیمان بر او له من فل ارضی اغه څو بزمکه کی اغه چاجه بزمکه کی کلهم جميعا طوله پایه طول بل مومنان کلو اوبایون د توکرون ناسه آیاتو مجبره داخلا کو حتا یکونو مومنین تر دې پوره شي دي مومنان استاد اختیار څه چې داخله مجبوره کې په ایمان باندې دیګه تسلی پیغمبر تا تولې دوم ناګام کې ځان او وبکه د غم د لاسه نو استاداز ورسته ته تو دی ایمان ته مجبورکه یا ولا معجزه رولې ده برې د لحکته نه دا که الله کوه نه ورکلو تا خو اس میخذي چې دی بیا دانه وي چې په نور څه نور کې خور دی لاس ذات ده تورې ته را ده ا په ایمان رولو کې دې تاسو مجبور اوسې پرې دې چې دې څنګه خوхай و ما کان لنفسن نه دې په اختیار دی نفس کې ان تؤمن اج ایمان رولې الا باذن الله مگر په حکم د الله د نفس دا اختیار نشته نو الله چا ده په اجازه ته ټوله لګي او اگر چا ایمان حاصلی کې چې په اړه کې طلبي ایتو صحیح عناباتی منا محبتی نو الله به خلق ایمان ورکی او داسې بي ځای او کمزور شه ونه دې جلل ارجا بس ورګي دې واخله امرجوري په وساله او يجعل الرزا اگر رضا الله پليتي علل <اللزين> الذين <الائے> لا يعقلون بالغ خلق ما دا سوچ نکي رې جسشي ګمرهيدنو شرک دینو بيدیني دنو نو دا بالغ خلق راځي چې اغي دومره نشکولې چې د الله د قدرتونو مبارکي د دین مبارکي لپاره سوچ قضريو کی کم اسکم چې دا ته په ګنټو وخت یې رن یو یو دو منټه په کې سوچ کړو په آخرت مبارکي نو چې دومره سوچ قضره نشکولې الله عطا باندې خو دومره لوی نعمت کوي چتايله يا غا قيمتي مقصود د جون حاضر کی نا تبا کوشش کې تبا برداش کې تبا سوچ فکر کې نه نه په پليته و دې دینه اخلاص کې قل ينظرو ورات و او غره ماذا في السماوات والارض سدي فاسوانو بزم کوکي برکت او غره پدې ځان مستلقو چتو يرا نشم كاتې ان پوېګم او ما تغنيل آيات او پیدنه کې ایا دنا او قدرتنا ونظروا او پیغمبران یره اونکی هل قوم لا یؤمنون اغه قوم لا چی ایمان نروړي داګی له غرس پیغمبر شه ورکولہ چی ایمان نروړي اتوې چیرم شران ختیر شوین انبیار اغلی زمن با قوم کی نمون با داګی د ورځې ماپ کیو ځان مدو کا کیو. اصل خبر د ایمان له عمل لا پس څنګه دا, دا خلک څه پته مری جديده آو شان ایمان دومره بیان وتاو شو تخویل ذکر کیخا فحال انتظرونا بس دی انتظار نکوی الا مثل ایام اللذین مگر بشان دا و دار خلقو خلاو من قبلهم جو تیر شوی دی مخکد دینا اگیبان درواز راقل و دی عذابو دیو مقیتا مری قل فانتظرو هو آئی عطا انتظار کوي انی معكم من المنتظرین یقنن سو توسریم دی انتظار کونکونا بس دیتا انتظار دی چل اللہ صفح صلی اللہ بسم الله نجات راکي تاسو له آزاد درکي سکيږي ته پاتمه يونو ثمن ننجي رسولنا بیا بچو موږ خپل پیغمبران او ثمن ننجي چې کله عذاب راغې نو موږ بچو پیغمبران ولذين امنوا كذلك اګه سان چې مؤمنان دي اوندا غرنګي نجات پر اور کو انبيو سره ملګري تهاکي حقا علينا لازم دي بموندې ننجل مؤمنين نجات ور کول مؤمنان بس کول د مؤمنانو چې صحیح مؤمنان وي هغه شرط وصال دی که نه لا دا پمنګ حق دی یقین دی به شک دي لازم کوم د جری بمون بچکو غواړې کوم چې شهیدان شو که پهاسه موقع کې هغه ته نجات مېل او شو که څنګه وي ور ډېر به وقفتي کنه په دې ملک نه غي به وي یره وی دا څنګه چلو شو چې مسلمانان شهیدان شو ختم شو او کافر مزه کوي کنه نویدا څنګه حق ده ا زمون خو یقین ختم شمون خرابی کو خرابي کو ذہنم خرابيږي <تصفح> و اسا باسي ذہن خرابيږي د مومن مسلمان شهادت ته تعوان نه دي دا د پیدي دا یو قسم نجات دي دنیا کې دا کوم دلته کیو علي پادکی کی په یوه مړګ را روان دي نو چې په شهادت الله دې لري کل کیو په اساله کړه نه بدليږي نه بدليږي ګټولو دنیا راغلونه نه نه شو بدلو لري نو پای کې څه او <مسلمان> دا که شم د کافر فدقه پښه چې دا سمره کافر د دنیا نه لال په کوپر کې ایمان نه سب نشه رايګه مو سره نشته او مسلمان مخه پکېږه هغه خو دا ژوند دیو د کامیابی کړه فتح او غلبو تر شي که شهادت راهلي تاغم د مقصود د په خوشالي او دره پرده پیدیری نو په دې کې خپل تاساجد شه راځه چلو شو هغه چلو شو نو <متحد> داغم د دا کامیابی خبره راکا اور قرآن مجید ویلو سورتے آل عمران کې تفصیلا نو ذکر شوی نو کافر چې مقابله کوي د مسلمان او تباہ او برباد شو نو داغه باندې خونده د عذاب او تکلیف راغی داغه خوشاله توب وره او بل طرف تمامن مسلمان چاغه شهادت نصیب شو داغه مستوانونه وی دا. بلې کې کامیابی دا خوا. بیان ذکر کړي د پیغمبر پاره کې يغرد ده شرك في تصرفو ارد الشرك في عبادتو ارد الشرك في الدعاء طولت سمره اشراقت لا غير رفيقه ديته بيان ده دي نبي قل يا ايها الناس و ايها الخلق ان كنتم في شك من ديني كثريه تا سو بشك ما ديننا ما قرت دي بيان قل لكم خبر مواجهه كلا خو بيان توصلو <تصفيق> داسه کله کله نپوږیږه په خبره نو کستاسو شکی نه پوهشوی زه هم تا فکر تام خبره نیراګلی نو زمما دین وووره فلا اعبد الذین باذ عبادت نکوما داغ خلقو تعبدون من دون الله دا سه عبادت کوي سیاواد الله نه ولیکن اعبد الله الذی توسعکم لیکن زو عبادت کو د الله هغه چوفات ته په کي وتاسو پکې تخوی یا <سؤال> خدا سونو رو حق لګا <سؤال> نه غم د سرشتا زه د اغه ذات او عبادت کوم د اغه چې انا چې اغه کمزوري دي اختیار نشته به وسري مخلوق دي ادا الله مملوک دي لطا کوره دې پراته زه غوړی داسې کوم اعلان درته کوم واو او ما ده حکم شوي ان اګون من المؤمنین <سؤال> چې شمزاده مؤمنان ونات څنګه نوح علی اسلام ته حکم شوه ځزنه مسلمانانو الله شوم نماتم حکم شوي چر د مؤمنانو الله شوم هر پیغمبر ته دعوی لسیوخه نو ګوره چې چا د دین خلاف کړی دی ا دې پیغمبرانو نو په هغه یو قسم عذابونو راغلي دي خان قوم نوح السلام هم غرق شو هغه اکبر سره مقابله وکوله اداوت نه منو پر او کني غرق شو حق یې نه منو مقابله وکوله دو نوح علی السلام ملګریوم الله پاک آباد کړو په دنیا کې ادم د ګریموس علی السلام قوم ته آباد کو هغه ملکونه ولا ورکو داولې جوړ میاو هغه داو چې د حق مقابله کولا کنه او دنیا نه منی نو کو قوم پیغمبر خو بده مقلبتیا خو دوی ماته حکم شوه حکم ارمو من مسلمان ته شوه دې او پیغمبر په پی عمل کې منی او مؤمنانو چې حق ورس مؤمنانو حسین او غیبه مامل کوي ټول دا حکم عمل عملوبه کوي ها حکم شویلې ماتا چې شمسو د مؤمنانو نه امامین با څنګه چې سره پجب باندې وي چې ما ایمان راوړل دي انورځه کارته ګورنه لري چې د دین هیڅ نشته نه وان اقیم وجهه دین حنیفا او او دره مخفل د بارا د دین چ پاک دي یا داسه حال کې چې تطپا کې د هر باطل نه د هر شرک نه لدین لدین اسلام نه بارته دې درشه ولا تكونن من المشرکین امګه یا د مشرکان نه نه مشرکانو کارو نه هو داسره چاګره تباې دې هغه کې بیا د دینه نشتا دین دار وې و چې شرک پک دین ختم ولا تدعو امر بلا رد الشرك مین دون الله یڅه ودالانا ما لا ینفع او لا یضرک اغاچا لرا اغا سوق چې پیدنیش درکول دالرا انه سرو درکول شي هغه مرا بدل دادو توحید بیان دی ورته شرک نه ښه چې ترا مدد شي وې نجات ابوي یا الله یا الله مدد تبوي ځکه مین دون الله کې ټول رالو که یا غوث دی وې یا رباب دی وې یا کاخاسب دی وې یا علی دیوی او یا محمد دیوی یا جبریل دیوی نا میندون الله دیو طول خا تو گورتن کتابون گورتن نبیلی السلام نم برکت والا دیو بچی وصدیوی نو صلاح پیاس لی که کم امکو کی نو یاو پو تلیمر توحید کی لا اله الا اللہ محمد رسول الله او بل پا دروت شریف کی اللہم صلی علی محمد چوی اکھرا پو دیکھ سواب دیو نور کې وسالې دا څلګې چیا محمد ولګیا دي بل کې سره د نشته بلکې محمد وی خو بل کې بې دبی او ګناړې ګور پیغمبر ته د الفاظو زیدنه دا د علماو په تحقیق نه او د لهنوم چخل رغار او ثواب ثواب دي ولې ناخو ذات د ذکر کنا چې تقریبا هر څوک مانی داسې به څوک نه چې د الله د دا ذات خود هغه صفاتو کې پروبوبیت کې پدې کې غرش وی چې شریک وسته را دی نيوه باغې کې دا دی چې ترا مدد شوي نو صرف الله تباوي بنيان تباواز نه کې چې راوراسي ته باندې اختیار دي فاین فعل تا چې شرداچار دیو کو فین نہ من الظالمین پس یقینا شیباته ذالماننا ته ډېر لوی زلم وکي ته وسو کې ډېر لوی نقصان وکي دا مخاطب توئی کنه ښه دغه وخت پرې کیږي کی نه ما وسیلا اما د ثواب کاروکو او ظالمانو کې شمار شي وين دغه د ظالمين او را دغه شانته بارای غیر الله تواس کو لداخل څو شرک لري او کته د الله نه سوال او تا ده و چې به حق فلان به نبی کا په ټول غره امام ابو حنیفه رحم الله هغه کې شرحه دا مولا علی قاری رحم الله هغه څه وي چې دا مکروه دي تحریم مکروه کوم الرجل چې اصله په دعا کې دا وایي چې انی اسئلک به فلان فحق د فلان کې او حق د نبی استا په جاه په حرمت د نبی استا استانه دا مکروه دي حرام دي ولی په الله باندې را حق نشته تفسیر دا وې چې ستاره پیغمبر په حق باندې دې سمانه کې اته حرمتو به معنی پويږي نبی به معنی غن پوي غن جن پوي غن به معنی خبره فلک به هود مبهم خاص دا لن رسول کوا کنه لکه په دعا کې په کې دا حرمتو ټپې دا خبره راوستي هم دې غره دعا نه قبليږي بلکې ګناهګار په ګرځي مزکوي ولا تدعو چې ته ګوره دا پال پیدا کیدو شرمونکو مېرو لا تاواز بالکل نکوه او طریقه به څنګه د خپل رب لو صفات ذکر کید خپل رب د حقيقي مالک څنګه د فریاد کا و ويم سس ک الله به ضرر ک شرور سیدات الافاق ما مول ضرر فلا كاش فله الا هو پس نشتر لره اونګي داري اسو سواد الله انا فلا راد لفضله پس نشتره واسكون کي فضل الله الا لا را پر دشرک په تصرف په بلچه اختيار نشټه جلل الله رحمت درکي چې الله د حفاظت کوي نو د دنیا هیڅ او تاسو نقصان نشو رسول په دې نن پواشم چې در تکلیف رسول غالي نو هیڅ او نشټه حفاظتو کي خصص به به مي من يشاء من عباده اگر چاعتا چاواری دخل بندگاننا دا فضل و رحمتا قیتا و دا خیر و هو الغفور الرحیم اللہ بخونک رحم والده قل یا ایوها الناس ترغیب قرانتا او ایورتا اے خلقو قد جاااکم الحقو یقنن راگلی تاوست حقو من ربکم در افس داسونا فمن احتدا چاچو هدایت مندو فا انما یحتدین نفسی فس یقنن دو هدایت مندو دخل زند پارا ومن ضلع پاینما يضل عليها یقینند ګمراه او بغبل عظيما پدته پنا اوس باندې بهو جن او ما انا عليكم بوكيل اني هم زه به تاسو باندې سیموار چې تاسو مجبور کم په هدايت تم را روان کوم کنه سما کو بيان درته مي وکم انور الله توفيق درا غنه غواله چې حق باندې روان شي اخر کې خلاصه ذکر کي ضرورت پاره کې تسليره خلاصه دا, خلاص دا اشاره مزمن د جهاد تا واتبع ما يوحى اليك تابع داریکو ادا قران جو حکم شي تا او صبرکوا تسلیدا تو صبرکوا کتا تکلیفون رس مصبتنا حتا يحكم الله تر دې پورې چې فیصله وکړي الله اغدار چې جهاد حکم راو لګي وهو خير الحاکمین اغ بهتر دې فیصله وکونکو سورت کې بارای کې ترغیب او توبه تا او دا خاص عقیدو ذکر او ترغیبات ایمان تا او دري سيوي د صورت رد شرك اعتقادي فعلي او تخويفات واخلو اعوذ بالله من الشیطان <تص> الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را كتاب ان احكيمات ايات ثم فصلت ملذن حكيم خبير سوره يوده بعد سوره يونسنا ترتيب القران المجيد مسحفك او دوشان ترطیب دنزول کے هم پس دیو نسننے مخ کے سورت کے دلائل عقلی زکر شو دی سورت کے دلائل عقلی زکر کی فمسل رتوحید دویم ربط دادی چھو مخ کے سورت کے دلائل عقلی زکر شو دې صورت کے داغي نتجزه کړکې الله دعوجو الا الله چې عبادت خالص د الله او کې دوشانته درهم رب دارک چې مخکې صورت کې ویلو په اخر کې وتتبع ما ایوھا الیک چې داغي کتاب او تابعداریو کې جزاد او وحشه ولې دې سورته یوهد کې داغي کتاب او داغ احکام و عقائد و بیان کی ام پا دی الفاظ و سرا اللہ تعبدو الا اللہ مخ کی صورت کے رد ذکر شیو دا شرک فی تصرف و فی دعا دی صورت کے رد شرک فی العلم و لعبادت دا ذکر کوي دا ربت دی صورت د مخ سره دصورت دعوه سلور کیس مړه سلور دعویر د صورت خصوصي مضامین اول العبادت لله وحده چې وايي عبادت خالق د الله ته پاره وي په دې بدل عي ذکر کوي دې به په ورو او دویم نه په شرک في العلم او تصرف درين دعوه تر دیو علي چدا مسلا و رسوا او صلورم دعوة تسلیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے دلائل نقلیز کر کی گی وو واقعات دانبیاو نو اول دویم دریم او شپگم واقعات دا دنبنے دعوی سر متعلق دی او سلورم پینزا مواقعه دو دره می دعوی سره متعلق دی او و مواقعه اگه دره می دعوی سره متعلق دی او سلورم دعوه داغی سره متعلق ایاتون بذکر کی گئی <تصفح> سورت کے و کارتا رد شرک فی العلم بیانی لس کارتا رض الشرف به تصرف ذکر او و رد تا رض الشرف فی العبادت نصرت کده مظامین دي درې حصے دي صورت یو صلی رشتما یاط پورې نو دې کې ترغیب قران او دعوی بیا زواجر پیرکار د قران سره تحاویب او د سلیوښتمات نروستو تر یو سلیو یو بوري دیمه حصرت د صلاته پاره کې ودل علل نقلید انبیا ول او بل حزت اخره پورې دا پاره کې ځانل استسلیات یو تشجعات یو اصول له <تصلي>. لام <تصلي> را <تصلي> الله بوې فاصل مراد دې یو کال پکمو ذکر کړو دې ان الله عز وجل ان صدا مخافر دې د سنه د ان الله ارانا د زلا ارسونا هر سمات معلوم دي دې کوم ته صلیو به هم برت چستا له حالت راي دې قوم نه حالت ما ته معلوم دي سپنارانه نه دې نبی رسولان ویلو روایت کړل دي چې ابو بکر ته تا بہت زکو امیر اسلام ته ته تخو ډېر زور بډاش نیوی له چې سورته يهودو دې په شان چې نور سورته نه اږي بډا شي کومو کې له قیامت ذکر راغلي واقعا الحاقہ نب غاشیه وغیرہ داولې دې سورته کې ذکر دې استقامت ته فاستقم چې کلا کو دريگا مساله بیانوا بلنبیعو واقعات تی چسم را ساقتے پر آگا لے نو تسلیج اللہ ویزو عرصوی نم کتابن احکمت آیاتو دعو زمشان کتاب دی محکم گلشوی آیاتو ند دی کتابن دیکی دردیب زکر کی قرآن تا چ دعو زمشان کتاب دی ہا دا کتابن کتابن نمرات قرآن دی احکمت آیاتو مزبوت کړي شوی دی اته صورت کې چې کوم صفات ذکر شوی د قران الحکیم نه هغه کې ویل شوی څلور اوقال چې الفاظ محکم دي احکام محکم دي علوم محکم دي واقعاتو که څه محکم دي ثم فصلاته بیا واځه کړي بی مورا ترتیب د اخبار د پار راز ثم چيو غره دي محکم دي ناسخ نشته او باطل وزن نشه راتله تحریف پګسوګن نشه کولی نه ده په انفاسو کې او بی ادا صفته مورا فصلت چې دا په ورو وازه حق له شوي دي تفصيل سره بیان کولی شوي دي حلال او حرام و دلائل د توحید او د رسالت او بیان د دلایل مختلف طریقو دا بیان کولی شي ویری واضح کولی شي ویری ملذن حکیمن خبیره تر طرفه د آغازات نه چې حکمت او علل اخبر حکیم دی نو د کتابه د صفات ته او حکمت او خبیر ذات ته نو ثم خصوینه کره تفسیر کولی لري ورانکه الله تعبدوا الا الله دا اول دعور ده صورت العبادت لله وحده چا عبادت په خالص د الله او بګه رد ده شرک په عبادت او قران واضح حد مفصل تفصيل او تفسير كون کیره د کوم خبره الله تعبدوا الا الله تاثبہ بندگی نکوے مگر خاص دا اللہ ایننی لکم منہ نذیر و بشیر یقیناً زا استاذ و دفارہ دا اللہ رضا رفنا یر ان کے عزیر ورکون کے اس بات توحید کی اللہ تعبدو الا اللہ اور اس بات در رسالتی ہوگو جو استاذ و دفارہ پیغامبری جو دوزی موارے میں دی سوک دا مسال نمانی نویر ورکم دا وزابنا سوک امانی نویر واستغفروا ربكم او بخانه واله دوپل ربنا ثم توبوا اليه بي توبوا با سيغتا بخانه توبيه وفسترين ذكرك ايجاد الشرك يا ابي استغفارهم اتوبون تصنعوا بهذه الشركنا وغره بين اندر هذا قامه صلاح هيكنا وداغيدت ريقنا جتازوا بخانه واله نو دیکی انظار دے چو مکوی گناہنو باندے میں شوال مکوی توبی اوباس استغفارو که بخنو گوارے او بشیر بشارت بدے کرو چو توبی اوباس ہے اللہ تب رجوع که اگو پتاسو باندے پل رحمتو کی دا زیر دیکھا یومتیعو کممتا عن حسنا پیدی بدر کی تاسو للا پیدی خیستا الہ اجل مصمم ترنیٹی مقرر پوری چگد مرک نیٹا در نو تراغی بدر باندے <مدلس> عذابونه باندې رحمتونه بزر باندې او کې استګه قاره لري عبادت او لري عمل لري در زده لرسته چې خما خیاله سره دا وای چې زماره په ژوند کې برکات راالي اولاد مل له وشوي تباس استګه قاره لازم کې چې بخنه واړي نبی اسلام ميل زروازي سل کرتا تغفار لای بहाना و چې راځو موږ ویناو د چومتیا نو خامخا پابند یو کې دغه سره وتا اوس تر الله پیدا راشه عذاب له بچو په دې بازار کې تاسو لرا پیدا ښه استا اله اجل المسمن درنې ټه مقرره پوری نه تاونه بدليږي ويو ذیکو لذی فضل الفضل او بکی هر یو خوند عملیرا بدل داغو سی فضل چې سمري اوسړي تلوارو کړه او زیاتوالیو کې باندې عمل کړه د دومره به تا الله د خپل فضل نور کی اجر او ثواب بولور کې اوسره کمینش تا په دې باندې عمل تګورېرو چې پالیکې ګره کم حدا پوره کم حدا پوره او اخلاص تا خلوص تا ا سئنیښت تا پرهېشت تا ذریعه سماتو ورانه د پاګان عمل ورکی معنا دا نه هر عمل ورلبا دا کبله ورکی فضلヨタ څه کوي چې غوړا والي خو عمل لیکي بلې غره کیږي و ان تا وللو داګه ذکر کو روزبرا انتظار دي تقوی اګه <اوكو> چره وړي نه تاسو دا غوښنه تاسو وې نه شو ويمانه د استغفار نه د توبې نه اغه اصلاح کولنا اګه قيده دا الا الله یا دا قيده رسالت نه یا د منلو دا قران نه پایني احا عليكم حس یقینا في عليكم بذا سبانه عذاب يوم الكبير عذاب در عذاب دنیا کی أو. دنیا کی دا عذاب دروازې لوي نا ګبې ډیر عذاب دی باغې کې کله هو دنیا کې امرش او ته دنیا کې نه درته دا و بختل زې څه تکره هو ته تللی نه یې نه یا ته خوېف دنیا وی شو ورپسې ته خوېف آخرې بیاس بعد د قیامت الاله مرجعکم خاص اللہ تا وفس کی دل استاسو ذکر اخبر اصلاحو کے ازان پاک کے ہیں اللہ تا وفس کی گئے وہ کل شئیحن قدیر اگا بھارس اسمان قادر دے اگر دگرانہ نے دیتا سراپورت کیو قیامت کے کی مراجمت جو اگر دعوید سرعت ذکر کی اگر ردو دشرک فیل علم نفی دل مغیب اگر وَالَا إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورًا بار داخلق و قرأويت نقبل لإستغفو منه در بارا جزان پناه كيدا دنا دي سكيدا لا نزان پناه كولواري <تصفيق> نيو قول خدا ريك چه کافر و دعوی چه مونجا ورون بنك و او پردير ازورند اكو بياز مونجا سب ني خبرکار سكو و قرآن و داست څګه څنګه ورسره راځي کنه آ او یاده چې د دې پیغمبر نه ځان پنا کوي مخبه دې پټاو یو بل کې دلته چې ور بس نو د قران و نور د ډېر عینادو زد د وژنه واریا کنه داخل کو اړوي سینه خپلې ليستخصو منها جزان پټ کې ده دنا الا حين يستوشون ثيابهم وانگرائی کلچ دا خلقو زان پٹی بجامو اخپلو کی پردی روائچی او صادرونو کی زان پٹکی کارسو کی کنا او دا, دا مان مان اللہ دو علم نخلش پناہ کی نظر میں یعلمو ما یسرون و ما یعلنون ہوئی کہ اللہ پا آوستو چدی اپٹکی آوستو چدی اخکار کارسو مرا پناہ زی کی پردو کی او دا اللہ دو علم خدا قولنے لوګ داوم وای چې مؤمنانو به دمره مبالغه کوله په حیا کې چې بس یو وخت کې به ازان نشکاره کولې دمره حد در رسیدلو چې اره هغه او استنجا او جما وغیرہ دغې کې به هم حیا کولې چې امونږ الله ویني مونږ ورته وخت کې به اجابه وي او ډېر مبالغه په یې کولا کنه نلاو وای چې ا درځه امو کې وله رمضان په نايا زه دومره مبالغه مکوئ تام قول له متفسرینو ا در په خپل ځای له حياو کوم د ډیرو یو تن بابل مجبورو ا یو کس هم زونه به وته کولی چې ته دومره ډیره حیا کې کار دې باندې کتل نو وي له سلام چ پوسن نو ته وي ها د محمد نکو پرېځه حیا کې نخاکار بدی نه چخص صفات تباکی که نا ایو قواد اگا حدیث ہونده او برخان و بسر انداز کرکی و کدیشک آگا دیر حد تشرا سید اللہ اغیی اصلاحی پاکی تک اگا صفیح چا زانتا ہوئی اغییم پتن کدا سے زیادہ او او کولی و قرآن اصلاح اکلا ایاد اگا قولی چا زان نو اس بات کې دل مغیب اللہ احلا او صرف علم جننا پیدل مریاد دار ير اللہ یعلم و بوئی گلا باگو ما یسرونا باسو چدیه پټکئی و ما یولینون هغه چدیه احکار انه علیمم بذات الصدور یقینن الله بو دے په خبره سنو سنونو په حال هغه خبر نوداده هغه صفته در سورۃ امداوله په دی واقعاتم ذکر کړي چې پهغه و الله ادشر پہلا ویلامش نو ہر ادشر کے پھر تصرف ذکر کی چگوے اختیارات مگرد اللہ چلی گی نور و عظخ وما من دابه في الأرض اول اشتری ہے زند اثر بسمک کی دابہ چگر على الله رزقها مگر فاللا بند رزق دا گی مستقرها ومستودعها ابوی الله وہے دقراری دا او بغیر امانت دهغه اډیر اقوال وکي به تر داৰে چې مستقر زيد د ژوند ته ورول مستودع زيره امانه چې کوم ځای امر کی خو دیش په جون د انام الله ته معلوم ا دمر نه پاسو یا علم الله په ويګه ته معلوم دي د هري وسل د زري نظرсыз د هغه رضا قاعده جون ضرورت او دا غړيال او حاجتدارس الله قبل معلوم دي وته کُلّاً فِي كِتَابٍ مُبِينٍ دا اول په کتاب واضحه کېږي او علم الله کېږي کتاب مبين نو مراد الله علم دی او هو الذي الله غضب ته خلقت السماواتي چې پیدا کړې دي آسمانونه او ارضه او ثمك في سته دي و پښتا ګره دي الماء او هو عرش الله او بو دی دې کې ده جرزمک آسمان کو اللہ روز تو پیدا کلو رضینا مخ کے بعد شید اللہ سنگوا اپس سمان دیو نا آگا خیخا چاہا آگا وقت کے عالم آبو توو لدنیا تور عالم عبو نا پاکیم دا اللہ بات شید تخت و سلطنتو پی وکانوار چوزو علی الما اوپل اشارہ دیتا ہوندہ چرا ہر ساللہ پیدا کلو تو ابو نے پیدا کلی و جعلنا من الماء كل شئ انحی در دنیا دوبون پیدا کردن نظر و توکن و خلط و خطر او غزه اکلاقش و جوڑش او غزه ماده و رضی طول مخلوق و کائنات و رضی نای پیدا کردن و غور رضیب او غزه ماده بانیم دا حکومت مخیوم دا او غزه نمراد انتحاد نظر یا تیمرات اوبو اوغد هوا پر شابه باندې پرتې او صلات عینم او ارشد الله او بو باندې اپنده حاله نظر تو ګور نه حد سری ته او بو بو لريبلكم دې کی تاسو باندې ايكم احسن العملا څوک ميو پ تاسو کې ډېر خير سره په عمل کې و پرے اس دارے کی تقوی کی او عمل کی طاعت کی کمی اوری خاستہ نے ایکم احسن عاملہ داز میخ دزہ کی د دنیا جوړکلا ها ادا دنیا امیشانہ دا بلکې دې پزه فنا راځي قران مجید اس بات دا قیامت کی دې پزه لګو راځہ چر دا قیامت تا چاغه نه منلہ چته انکار کوي قیامت نه بداغه وتبیا د دې دنیا نه دا پیدا کله د سبا پس فناو برج کړه ولا ان قلدا کجر روايته انکم مبعوثون یقینا تاسو به پورته کولی شئ مم بعد علمته پصدمه راکنه لا یقول ان الذين كفروا هم خواء نده ده مگر جادوخ کارا سحرخ کارا عباطلخ کارا دارو در خوی طرح سحر خبره که موندانو شو منده نگو را تطور تووه چن کار مکوه عذاب بدر بانده راشی در صواق غلی شرانده شی؟ نبیاوی در اولی عذاب رانده تخویف دنیاوی ولین اخرنا او دام زجر دخوا او کچر امم رستو کوده دینا انهم العذاب دين عذاب الى امه معدوده ترى اني تتم قرره पूरी امه نمراد مجرد او معدوده معلومه معلومه مديه قرره عذاب رستكو لا يقولون ما يحبسوا خما خدي و اي جسي صار كل دا عذاب و الرازي على يوم ياتيهم وقالوا شراب شديدا ليس معروفا انهم نبش اراد ديننا ببعد عذاب ونول وَحَاكَ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَا أَذِلُّ وَشِيدِي مَا نَذَاعَ جَدِيور پور خان دل اټوقي کولې نږ آزاد تريا سوګن شړولې ښا ورستو نږه ذکر کړئ پا نفي د شرک په تصرف کې چې د دینه باندې بیا زو کولې یعنی ستجه آزاد ته وړي او بچ کې وَلَ إِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً تُلْزَ وَاجِر دغه کشر وسا کومه انسان ته عدل عميق لا لا تكليف زمانا نو سوال پیدا کیدو چولدا <سؤال> خبره جو بلدا سیننه <سؤال> چې تکلیفونه نو قران يبدو وجهي نيوه ور دي وجه انه لفرخن فقور يقين اندي خما خ قشايليك اون کې فخر کې اون کې يا مستي کې فخر چې دا خبره او د دو دنا شکرې ده شکر بنا دا کې چې الله خوج تکلیفونه مصبتونه د را نی د نا شکرې د وجه خبره ده او دوین دا, دا, دا, دا, دو دا چې نسبت چاته وکړو تو ته وک چې لاړې رانه تکلیفونه سخته لاړی دا نو چې الله رانه تکلیفو مصبت لرکو مثبتې بل چاته که او بل دا چې پهخریوي دفرې خون مستیکون کې خوشاللی کوون کې فخور افقر کنگی ده بحق بارستو چوکو را پتاو سکلی پونا را گلی لوگ ایتند مال دولت تفرنشتا اممتاو پورنو او یاسی را دول را اکرلی ده خوصو چل بایی دا حل دین انسان کنم اللہ ویزا پر حمکم دیتے قلق مطلبو آخلی خوٹول دا سیندی خ خلق بکشتا مومنان لبشارت تخا اِلَّا الَّذِينَا خوبرو لیکن هغه خلق او چې هر قسم مشکلات او سختو له وګتنه واعمل صالحات عمل نیکو سره بده ته ګیلہ فریاد او ګر الله تعالی نسبت وانه لري بس که تکلیفونه وې دلر طرفه غبایلر کی که خوشاليونه وې الله را واستا دا بل چا ته بکینو نه اخلي نو صبر کوي عمل لکه صبر فکر ایمان پس ایراؤڑا نو بس دکا لویا خبر لگا صبر بید ایمان ننکی گیا ایمان بید صبر نراتنگی گیا اولئے کلگا بی صبری دیوکرن ایمان پتا ہم بیان دے گیا لہم مغفرت و عجر کبیر دکا خلق دے دید پار بخننا اوجر دلوئی تا بشارت شد سیر اولوار گیا خب چو اجر عظیم صبر اوکو نو او بے بخو عملوک نه کو اجر بوله ورکو د سور دریم مضمون دریم ده اول ذکر کړي چکه لري ده خدای حاله ها چه نډر نه شکر او فخر او مستګ اون کی ادا تا ته وي ته ته خبر امه کو ها زورن رت کی مختلف حالات د خرابې نو تبسکه تبسوی ته ځایه گزاره اوسرو کو نو قران وینه غزارې باندې کېک فلعلک تاریکون قد شاید تو پرهودون کې بعدما یو ها الیکو باځه هغه قران لراچ وهکولی شتاتا سمانه ته پرهودون کې تبلیغ او بیان د باځه هغه خبر لراچ وهکولی شتاتا چغدې په الهو باندې لو باندې رد دې جدي او ابنک را کولې نو د دې د وجنه تو سره ا د دې باندې ਕਰਨ کو دې واخی تار اکنون بعد ما یو حیل تبلیغا بعد ما یو حیل تبلیغا بعد ما یو تا د جکم وحیکول چې ته دغه تبلیغ او بیان پر خود لغوالي چې زیارت خلکو باندې دا خبره خنل لګي دا ماصله بوته نکوه او زاګي ضرورت زیات دي چا کې د خرابې دي کمزوري پر رب نه پیج صفات نه اتمه دې تیارا خیر دي داږي هغه اعمال غټل बर्बाद دي نازل ځان ستړي کوي نو دا ځواک کې غوداګي د عاقبه اصلاح دروري دا ته بده نه وي چې راوځپره هغه په بدګاڼه نو جگړې ته تیاری کنو داږي په زونو کې ځای کړي نو به صدرک او تنګې دن دا په دې باندې سیناستا ايه وویلو چې لولا انزل عليه كنزن ولنزل نقل شعب خزانه او جاء اماغه ملك يا وله رانغه ده سر ملك رانغه ده سر فرشته ملك ورسر رانغه جرده تصديقه نمونجه سنگو منو او خزانه وصر نشتا دو مرمال دولت وصر نشته جبا غير ممتاز شي لديه سوالات و جواب باق قران مجيد تفصيلا واقع ذنوح علیہ السلام کی کئی دلتا مختصر جواب کئی انما انت نذیر یقن انت یرون کی تدخزان و مالک نئی او تو ملائک نشراوستی ستا چکا مزی موارید کنا نواخت پورا پورا دا کئی کنا شاقا یرول دی بیان دی نداس بیان دی کولی شی دی مقابل کولی شی نشی کولی. استاد مواردی غو دا نهسته چې دې ستنه زوارینه غنټه والله علی کل شیء وکیل الله بارې او شباندې موارده او ساتون وکیل زموار دې راستو زجر دې پین دا قران ام یا قولو لافترا بلکې دی وای دا ځای ما جوړي دا قران افتر اهو د جوړ قران او د ځان له دا نسبت کنه دې غلط کړي چې الله تعالی په ماتا راضي ام يقولون افترا آیا وای دي یا بلکې وای دي چې دا ځان نه جوړ کړل دی قران نو دا مره به تر دې آیا دي تاه تر ازګي وقل فاتو وایا دا جرولې بعشر سوور مثلیه لا سورتنا بشاند ده قران مفتراتین جوړشوی د ځان چتا سو قران ته مفتره وای نو بس تاسو مفتره یاتره وله قران بشاد ځان جوړ کړي د مقابله کې وجع اروبلې من استعاتو هغه سو چې استاده طاقت کیږي مین دون الله یې سوادالانا تل کوم صادقین کې تاسو رښتینی تخپل دعوه کوي رښتینی وروळे <coughs> مختصر صورت قرآن مجید ورته ویلو کله مختص صورت کې ذکر شي یو صورت راوړې کله او تویل ورته قرآن په شان راوړې کله او تویل چې لاسو ورته نن راوړې به او تویل یو صورت راوړې بل دې او چې یو خبر یو جملہ قدرې راوړنه تاسو هغه یو نه حرف جوړ نه کړو لام را بشانته ځه جوړ نه کړم دا نو قران تغرید چلې چې زه راوړم تسلل پهلوی تاسو یې بولاکم پاسکه چرته یې قبولتي او نه مفرد ذکر کړو قل هو آیات راوړلای راوړل زمو په مقابله کې او دل دوي چې ګډې قبول دی او نکړه لکم استاذ د پارا دل مفرد دل د جمر دا ولي جوابداري بیا هو تعظیمن خبره کوي او یاد چې دلته کې مراد مؤمنان صحابه کرامو دی پیغمبر سره پروتل ته ته چې استاذ قبول دی او نکړه یا غ مشرکان او تاسو چتا ته د الله نه سروزمړه لره نو هغه نو په چدا قران مقابله مقابل کولو ګر سره انده لکی او که بولتي دلونه کلا وګور تاسو ته له راه نبي ادا اوكي okay. فالمو انما انزل بعلم الله چي يقينن دا قران نازل شوی دی دا الله او به دي باندې ځان خب وکي نو پو هغه در سره هومو بیا دا قران څنګه چې پوشه و دا ممنه دداو زره ومنه عقیدو ساته وا الله الہ الا اللہ او دا ممنه نشتر عبادت مگر الله دې فهل انتم مسلمون پس آیا ایتاسو مسلمانانه نو ووس اسلام قبلوی د قران مقابله کوته څونه کړی شو نو اوس ته انتظار دې کله په دنیا مسل له اغاصو کو چغوالي ژوند د دنیا وزینته او خاص ده نو وفئ اليهم پربو ورکوم دیتا اعمال عملند ده دي ابدلې وجرداه فیها بده دنیا کې وهم فیها لا یبغصون حدیث ربا بده دنیا کې کمونه کلیشي اخرت ته ولا دنیا کې وسره کمینه کیږي اخرت کې ولا سنیش تا وګورئ څومره pore کافر دا زه اعمال له ظاهره کې غو نیک معلوميږي هم دا د دنیا خیراتونه کوي نو چې هغه الله رب الاول عزت نه پریږدي هغه ټول هغه لري د دنیا کې ورکی اے خصحتوله ورکی مال دولتوله ورکی خوشالهوله ورکی دا ولا خور کې بده جون کېږي څنګه خیرات کې سمېشت نو دا شانتي یو مسلمان دي چې هغه خپل عمل باندې یې یا کار دی او کلاوکې دنیا ده پاره نو هغه لپاره کوم مناسب بدلو ورکې نو سوال دا پیدا کړي چې ډېر خلک دي چې هغه یو څور نکلو کوبر کې او بي دین دي ور څه ولا ورنکړو دا چې پکې موږ څنګه غورا با نو جواب دیارې چې قران نو وي چې دو چا غواړي او اعماله هم وي تا کوکه اديشر دنیا ده پاره ځان کړي اځې نه ویني اړو چوسې سره چکه نتښ کو برو او کینو په تاګو ار سره سانشي نه نه چکه کافر دی او دنیا لزانستړی کوي هغه دنیا کې پکار را اچا سکه نه واسه نهسته نو دا جواز لازم نه کافر شنه په دمال دولت را وریږي اولائک الذین دغه خلق دین دا چې دنیا غوالي په عمل سره او د اخرت خبرې پریخي دی،, دی پریخي لري لا یذ لهم فی الاخرته الا النار نشتری دې لپاره پاخرا پک کې سیوا د اورنه جهنم نه سیوا غبل دې نشت و فيها او برباد بشي هغه څه چې دې کړې په دنیا کې یا چې څه دابا برباد شي فيها په آخرت کې وباطل ما كانوا يعملون اباطل يا عمل جريكي یو خو دا انسان دې چې عمل کوي نو دنیا په غوړ بل خو یا ځلې چې هغه په دین باندې کې لګې ادازوانا برابر دی ای ادازوانا برابر دی نا تقابل که ردید و صفاتو افو من کانو علابین اتام اراد بی هایا بس اغسو کو چا قائم دیده پا دلیل دخبل رابنه علابین اتن واضحه دلائل وصرا قرآن وصرا لاللات درابنه نرست و هدایت بیاند وصرا اگر کلک ده نو دید اغسوان که دیشی چه دعثه نری کما لم يكن كذلك صدا څنګه نو څنګه یو چی نار دوا له شان کې دي نه یا 벌 خو هغه سره چې راګه په دنیا باندې وړل غولې اخرت نه پیژنې دین نه پیژنې اور دا انسان نه چر وخت الله په عبادت لګیارې او خلک ته بدلین ته برابر ویل شي دسمک اسمان برابر دی سمره لوي فارق نه ويات لوهو او مرګر کې کې ددا روان دې په دغه په څه شاهدمنه یو غوا د الله تر په نا چې جبريل له اغان د حقا بیان کړي چې پیغمبر په حق لار ده په هدايت ته و اتلوه شاهدمنه غوا د وسره د الله تر په نا څو مخکني کې دابون هم غواهان دي څو قران هم غوا ده جبريل هم او بل دې خپل مانار لوستل تلاوت کول لولې دې قران لاره شاہدون منہو یو گواد اللہ ارطرفنا چاہا جبریلی یا جبالا پیغمبر دا چا قرآن دولی اگا حقانیت دلیل دلیل پیغمبر رسالت حقانیت کرنے ومین قبلی کتاب موسیٰ امخ کتا دینا کتاب موسیٰ علیہ السلام و اماما و رحمہ چاہا پیشوا و رحمتو اماما و تووی پیشوا و مقتداؤ و رحمتو نګور هغه په خپل وخت کې نو موسی السلام په حقانيت باندې قواه وو او زدار قران دی بل هغه کتاب د دې پیغمبر په حقانيت باندې دلیل دی هغه د تصدیق کوي نو ګور دلیل نقلي په ذکر کې ښا تهورات نوم ال موسى علیه السلام نو لا ئیک یومنو دا خلقت دی ایمان راوړی په دې قران مخکنی کتابونه ایمان راوړی فلا ونی مانودی په دې پیغمبر مانو دی, دی. او میہک پر بھی مین الا احزابہ آ تاسو چې کو برکی په دې قران باندې د دې ډالو نه مختلفه ډلې چې د یهودانو سوارا او مجوس او مشرکانو عرب او اجمون راواخلر تر ایشیا او تر دې علاقه پورې ښا چې چاپې کو من مین الا احزابہ دې ډلې ډالو نه فانا رمایدو او سور د جهنم زید وا دې فلا دغ فی مین مکی تا پر شک دې دینه خلق دینر کې نو تما شک کې تما پریشاني کې مبتلا کې تسلله دا د صورت بل دعوه ده تسلې پیغمبر ته دلته مو ورستو ځرګې انه الحق من ربك یقینا دا قرآن حق دی درپا درمستانه ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلقنا ایمان نورلی ډیر خلک دښت چې ایمان نورلی مرضی سخیاله شی دی ماننر اورडियो در اور جوړی پاله د دې صدا قیامت غنشته زجر دی په شرک ومن نه اضل اموسو بیل وی زالم علی الله کذبا دا غ جانا جوړی کړه الله باندې درو نسبته ورته وو ولیا قرآن د مثلی نه خلاف د کړه قرآن کو بدی باندې زور لګی تر توحید مثله عامش نیو دا چ کلام د الله نه او دې نسبت کې الله ته ځکه م کلام د الله دی حق دی او دې انکار کوي نذا په الله باندې دروغ جوړول لیکل یاغه ته نسبت کړي د شریک او لا یک یو لدو علی ربهم دغه خلق دی دی مولانا دې کړي شي په خپل رب باندې حساب کتاب تبه مخ کې کړي او لا یک ان دغه خلقه او له نورو نور خلق به حساب کتاب نه چې دا یاد کړو ده خاص ذکر کړو چې دې کیس ډېر سپیشل دي چې دې په الله باندې درو جوړ کړی او دی دا قران لمون کړی دي نور دې دا کیس پکړل نو دې خاص ذکر وکړه خپل تکلیف قران دی ذکر کې نور وبخل دی دي وا يقول الاشہادو او بوای گواهانو ملائکه انبیاء دي نیک بندگان دی دو دے باندخ پل اندامو نرید بادن اجب پر پر کې کی پر دے باندھا سبوئی ها اولئی اللذین کذبو علی ربهم دا خلق دچ تقزیب کردی دا خپل رب بخی چویفترہ علی على الله باندخ کذبو علی ربهم خپل رب د روح کړي کردی علی الله اللہ علی الظالمین وارئ لعنت ظالمانو اللہ ظالمانو فظالمانو خرد اللہ لعنت قرآن بلعنت ہوئے خواهو خیر کے بومی ظالمان سوک دی یعنی مشرکان اللذین اصدونا خلق دی چو بندی عن سبیل الله در دار دالانا در دو توحید نیڑی دو قرآن نیڑی دو دین اسلام نیڑی ویابغونا حای واجا او لٹی داگی دا پارا کوکوالی پر پا کی ترہ سات رو باس اخل قدب کی شکوک پیدا کی او شرک لار صَابِتِيَر توحيد لا خالق دخکار کیږي دانشته يبغونها ايوجه حق لار داني غلارده عجيبه کې کو کوي در اوليه کړې بږي کوي وهم بال اخرتهم كافرون ادي پاکره باندې دي کافر دي تا کې جاتي بيا بيا وي چې کافر دي نو دي کې زكيا دي چې دي با د خپل رب تر حاضرې کوي کنه اخرت کې ګلائك لم يكونو معجزين في الارض دا خلق دې ندي بچیدونکو په مزمکه کې سمرا پراخ مزمکه ده او دې ټول مزمکه کې دي الله دې اعذاب نشړته وم بچیدې نشي تختې دي ها نشي بچیدې وناګه عمله رد شرک فتصرف اغي وې چې ټول مونږه چې د دمر نهکان بندگان دې منخت ولاکو اوازونه ولاکو دې مزمره موږ یې الله ذاتي نو قران وې و ما كان لهم او نبوید دید پارا من دون اللہ <سؤال> من اولیاء سواد اللہ ایسوک دوستان و او مددگاران و بچکونکی دماغ کنموی او عنوان را شروع کردو چا قرآن سو غلب رد کئی دخلق و بیو باطل عقیده بند چگی اولیاء یا او قرآن و نشتا اولیاء ایسو و لیبا بیار دید پارا د نگور آغا مضمونی داد ایبیاد کرک ایسو دید پارا ایسوک اولیاء نشتا قرآن دیجو دک د دې لري حاجتونه برکې دې دې تکلیف او عذاب نه بچ کی او بخې توبه يدا ما ولهم ولعذاب د چن بکلی شي دې نه پار عذاب د چن بکلی شي دې پار عذاب ولې بغطلام گمراها نور خلق گمراها کو نو د چن عذاب به ولا دون عذاب ما كانوا يتبعون الصنم دین او جدا قتل لري دا اورې دل او ما كانوا يوصيرون انو دي چلي دېلې حق اور قبول او ریدو چی قبول کروی او حق لیدو چی پی جند لیوی او مان لیوی اصیلوی گوگونو گھٹ گھٹ ستر کیوی اصاکار تی نو آغاز تی گو رو تا تاچی گوگونو ستر کی گو رسار غوم شتا چطو تی پیدا ناکلی کانا ما کانو یستتویعون سامعون طاقتی او ہے نیلل اولائک اللذین خسرو انفظا دق خلق دیتا و نکلیخ پل وضل عنهم ما او يفترون رکب شد دینه هغه سوچ جوړولیا یې والله باندې دروټولل چداولیا دې په څنګه 파را سفارش کوي او زور بغي ډکران یې رکبشت ديو بیا ری په بے مومي هغه مخلوقات کې بیا دې څنګه لا جرما یقینا به شک لا جرما یقینی خبر حقا انهم في الاخره هم الاكثرون چې کله په اخرت کې ډیر تاوان نیوي الاكثرون ډیر تاوان نیوي داولې ځکه دنیا کې عمل دا شو کړا چې غډې او تاوان نو اخرت کې به غټاوان ښکار شي دغه خلکو ډېر به مقام به تا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا ان خلقوا چی معنی راولې عملونه او کله نیکو دا تو صفات برې پکار راځنو ایمانونه بشارت ده سیر وکړه واخبتو الى ربهم او اجزيوا الى خپل رب تا وذكر کوي چې د الله دديده اجدې رخواښ دا د دې چې کوم فریاد اجدې وکړه نلاتا د احق شواک نبی شارع داش ولایق اصحاب الجنه دا خلقو جنت یاندي هم فیها خالدون دی با وبدیکه همیشه جنت کې خلود مزه کوي ته لګو خړی او دې تل شه بیا درازنه کوي نا رزق الجنه سر خلود لاندونه دا الله رو طرف نه اجر بدل راخه چا د پارا چی مان وروړي اعمال صالح ا ذرره دې ذوالوسي بیا اجزم پکی وي او اخبتو اجزيوت مه مخ کوي د دې تا ته مستدعو دو ان دې لیدو نو دلته کې بيو یاد کې یو خوله تقابل ذکر کید او صافو اوبل بغیر د باب خلاصہ ذکر کی زاکم بیان دې ځای پورې وشو دا یو حصہ دا یو باب دې داغه خلاصو دا خام مثلا الفاریقین حالت د ذوالو دالو كالأعمى والأصام يوجد طرفيه باطل والا برشان درندو در كنو در الأعمى والأصام كونو أعمى رنو در أصام كونو والبصير والسميع او بل دن كده اوري دن كده <تصفيق> يو خواه حق برسته در حق بيان اوري در حق دلائلويني بل خواه باطل برسته داخل مثال درن در كون دی بسوک پوه کئی خلک کلک کلوی کنا خلکو دی خلقو کسی انقلاب نرازی نو پرون که پکون که بسی انقلاب راشی خودا غشان دی چه سنگ دی نو کال اعما والاسومی چه داسی او ریدل نشی کولی چه پیداولا ورکی داسی لیجل نشی کولی چه پیداولا ورکی نو بس رون کولنی قوتون ختم شوی دی وس که ردی دا قوتونه نه په زړه کې نو بیا دې حاصل شو حالیا است بیان آیا برابر دی د دواړو صفت کې دې ته برابر وی لشي قران وی حالیا است برابر دواړه په حاله وبصفت کې ابلاتذکرون تاسو عبادت نه سوچ کو کې نه خبره ده دیځه یې پوره دا امور ذکر شو دا وېده سورته او نننن کوله مفصل تخویفات او نننن کوله بشارت زیر دایمه حیثیتو رکی د صورتو فقې کې دلایل نقلیه او هر واقعا د یو د اویز سره متعلق ده دلته چې کومه دعوه وکړي نو فقې کې رد د شرک په عبادت او او دلیل نقلی دی د اول دعوې سره مطالق ده شلع عبادة لله وحده و لقد أرسلنا نوحا او يقناً لقلوا يومونغا نوح عليه السلام إلى قومه قوخفلت جلارنا غيتهو إني لكم نذير مبين يقناً دستا ودفارا يرونك اخكارا يما سخبر درتكم اللا تعبدو إلا الله شلع عبادت بانك ای عبادت بخالص ده الله کوئے الله تعبد الا الله نن مسلمان تا خبر راکه کنه بلاله چې عبادت بخالص دچا کوو د الله ای صدار شريك دا به کې ني مېاس کې کې عبادت اغه خو نه پاید کیږي سا کی الله تعبد الا دا رسول دعوا اپ دې معنی نو حلی اسلام نه ني مسلمان او دایو خبره خلق د کو نه انی اخاف علیکم یقینا زیری گم پدا سو باندې به یومین علیم ذا ذات دروازه درنا کنه به زکووی چری نما لګا نه همین سو ورقالثیر شح په دې دمرا موجه کې بیا بیا بوتا غوې چې زما نه کنه منې عذاب به در باندې راشي تا دمرا واکه په دې تیرې قاف دې بیان چیر کړو مقابله کې د خلکو سکارو حرید صفای عبادت کیلئے گیاو نیکان بندگان ترشو ادیو لگے دلانی مجسمی جوړ کړي د ګټو نه دانی شکنو نه جوړ او وی دا سو واه دا یغوس دے دا یعوق دا نصر دے دینو خدایانو نه جوړ کلوخا اداغه عبادت شروع کلو نوح علی السلام او وی چر بندي رګه م عذاب برش فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ وَسُيِّمُوا تَابَرُ أَيُّ خَلْقٍ كَافِرُونَ أَقَامَ دِينًا سَمَاعَ تَابَرُوا وَسَفَ كُفَرِ كِلاكو نَغِي خُنزان تَسوي کرا تھا جَتَوي مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مُنِوِتَ مُنْغَ نِوِتَ عَلَا مَغَر بَندَ زَمُون پَشَن سَفَر اکراد نِخْتَارِنو تَمُون تو گورا جان تو گورا انُون گَم دار دَڑ نګورا پیغمبر خواګه ته اوچیدغه د فرزان له ممتاز صفاتي کمالاتي ها چې امتیاز فرزانونو خلقونه دیغو نو دا غوته سره مونږ نه وینو تاسو زموږ په شان باندې نه ها ادمه ګیری په معنی راځي کتب هغه انو مو تعالی راځي تعبیر دارکل راستا الا الذين هم اراز مگر اغا خلقو چې هغه کمزورې په مونږ کې با دي رائے تاسو ری رائے والدي اوخي ارامني ته مشورې نه دي پو او نور څه اوخي ارډيا او ما هر دنيش تا با دي رائے تر څه عقل وال خلک د متا خبرو کلاغي اوري نه بس يرو سوچو په ننې کې لګي کنه انا مطلب دې دا رځي نه مونږ دې لوي رائے والي نه دا په هر دور کې حق باروستو یا لوی امتحانی خواه یا با داوی چستا از موم فرق نشتا دوی ام با داوی چه دا تاظر سوک ملگر شوی تول کمزور خلق هم آرازی لونک دا خو با موم کیوی نیچ زادتی کمزور خلق نید دی تاظر ملگر شوی او گو رو فسترین زکرکی خواه چه دا تاظر سوک ملگر شوی سا چمیاره کرکی سا نای توب کرکی نمو بردی ملگرد یکو دینا و فسرین زکرکی چه گرار خلقو حق ورست بده دا خدمات کول خواه و فرق بده و چاگه وقتی وچا دا کارو کنه دا گناه چه نه گیره پی خرود اجامتو نا پی کول نا گی دا کار نکو اصول که باطل که که که چه نو حلی اسلام فرمالگرشی و نبی پی دا کار نو کنه خواه ننم د توحید او سنت معصلی او من لا پوش شندا کار پریښید سره د سرونو کار وکي هو جماعتونه باندې کې ولې دا خو کار د مقابله ده چې ترې ځق پدې کېږي غاڼې چې بس د پیغمبر سنت ته ولاله او هغه پری کوما او خريم چې خلق ارسو وی لګیا به تخکارو وایي کار نشم کولی او فسوزدار چې نن د خلق عقیده کمزورې ده دا غي ترې ځق پدې کې ښکاری څنګه چې جوارګر ته بجوارې کې سود خور ته په سود کې غلاګر ته په غلا کې حرام خور ته په حرامو کې رضاخګاري کنه کا دوکاندار ته په کمی پر زیات کې په نقصان کې ابل ته غډون کې بل ته د دروغ او په قسمونو کې تجارت کې ګټه ځایري نو دغه شانته به خلکو ته د دې کې ښکارې داغه د پیغمبر مقابله کولې ناغي ورته داسبت کو چمګ مستو صاحب دې لري وما نرى لكم انما نبي نو ساسد بار من فاضل بمما بل نكن كون كاذبين بلكم يقين كو بدا سجدروجني اي لا تاكر جكم الخير شيدي بدا कामयाब دي جننتي عندي زمون كو دادا <تصفيق> اغی دا صوالاتو او اعتراضاتو فران و مجید دادا جوابات ذکر کیخا قال ایا قوم نوح علیہ السلام جواب کی او نوح علیہ السلام اے قوم ازما ارائیتم خبر راکے را تاسو پدے سوچ کردے این کنتو علی بینتم من رد بی. کځری یو په دلیل باندې د خپل او یقینن چیم خدای په ذهن کې وي څه خیر دی کنه تاسو کو یقین ناره او دې ته غو ان کن على علی بینت من ربی کځیم په دلیل د خپل ربنه چیم غو تاسو په شک با تاني رحمتن من عنده اورا کړه ماتا رحمت نبوت او علم د طرفنا سلام علیکم دوپٹ کلو شوی دهه پتہ توبندی استاد سو جوړنکار نه کئ فکر او عقل کار نه کئ استاد سو سترګلنديدي نو خداان له خبره چوز یوسانی ړوندلې او غوړي چنوار نه مننه نو ټوله دنیا پور پر پو خاين جواب بنور کیته تسکه ترونه ړوندنه نو خلقو مړاندي نا و علیکم چه تاثوی نوینه استاثو زلونه کیا که قوت نشتا نرزخو پا دلیل بانده جواب ده گورا تاثو داوه ایچستا دا پارا خصوصی او امتیازي صفات پا کر دی نو گورا دا پیغمبر دا پارا چه کموچت اخلاق دی کم لوی حمد صبر استقامت و استقلال دی او بهترین عادات تی لوی شان دی نورانیت تی نو اغاو گو را ماتن بخبل سوچو که نو او زه چې تاسو تکم بیان کوم کم نو که تاسو پتا وسو کې بل سو کینو وی ویل علیکم کار دل ایل د نور بچو استاد وران دی نیو نه ان زه مو کومه ها مجبور کو تاسو د دې په کبلولو معنا دار چې د خپل نبوت او رحمت پتا ز باندې په زورم منم وایم تم له ها کاری هون تاسو الله رب العزت خو زور نکي و بيان و لا بيان و. او استاد خدا خیالی چگنه زده مهنت کوم او بیان او دعوت کوم نو استاد مالتا به حاجتینو نما که استاد جبی بن د صحیح کله ما استاد دیکھنے ریسه کله ما ہوتا استاد اسرانه دا کله ویا قامل اسلکم علیه مال او یا قما زم ونقالم استادنا او بیان ما نمه د دې خبره ستاله بشتا ان اللہ علی اللہ اجر یا الا علی الله ان دې اجر زم مگر الله و ما انا بطارد الذين امنوا ان هم ز شون کی هغه غسان الله را مؤمنان دي کتا سو د دا کو ربا خلق دې دیلر کدا ځاننا میرو چې زم مال ته نشتا پدغه طلب او کوشش کی ز نیمه نو لي غربا ده زانلر کوم دې را له خنوی چې دېم غریبان اندي مال دولت مداد خدای کنه نو یاده خبره چا زه خبر دینه شالما ادم انهم ملاقات ربهم یقینا لی ملاقات كونګری د خپل رار سره ولیکننی اراکو مقاما تنجهلون لیکن زوینم تاسو لایو قوم جاهلان تاسو جهالت کوي دی به بعد خپل ر سره ملاقات کوي نو کما باندې کیس داخل کی چې اولیاء موسى تالقات ختم کړو نو سبب یې جواب کوم نو معلومه یې را پښته جواب بكي دیغه په سبب الله سره ملاقات کوي دینه محسنین معلومه چې هر څومره وردا خلق دي کمزورې خلق نه او چې دین ترازی او حقبروست سره ملګری کېږي نو مستقل وداري د پاره ځای صرف د دې وجه باندې روستو کې جناره در ملدار زیده سر سباک وی نصطاوه سر شوق ده مینه ده او چه غریب دنه تا تکاریگه او زوری او تکیه او خبری او تکیه او نه داسه مکوان نظر وګوره گورد دوار دو غریب ده که ملدار ده تا خواق از هده پاره لگه ای چه اجا رو رایواز بده در اغا درکوی او در اغای طرف ادا فرق نشته چه غریب بفریزی و ملدار باخلی ده ده جاهلان و چه فرق تادی ويا قام من ينصرني من الله او اي قام اذا ناصوك بندا يجوك جانا او بچ بقي مالنا دال العذابنا فل طردتهم كثر ذي وشران بهم رسولك او ما بل الله العذاب نبي اصوك بچكي تزد غربا ومسكينان وشران كتر ذي حق ذاته افلا تذكرون تاسو عبره ماخله اياته عبره دا دदेशीर په تصرف دي چې څوک به زموږ انده هجو کې بل خو بیا سب نشته چې الله نه دی بچي دا حق صحیح حقیقت تا دا. دا خلق و گور گور دیر دی واقع ده چې د خلق او باطل عاقله ته ګور راغی غډیر جوړ کړی شلبره توکي چې بل نه و دې ساتي بل بل قرآن وینې نه ولا اقول لكم ازن تا ما يم تاسوت عندي خزائن الله چې ما سره خزائن د الله دی دې کوم راځه شرک ما ګره نشته څو ستاسو داخلي چیرته سره د مال دولت او د د خزانه او د سره د بنګلي و کارخانه و ګاډي وي چې په زمونږه سرکار جوړوي په فرانت کې نه شوی ګرځې دي ا ما خدای لري ویل ولا اقول لكم ذکرشم ویل چې هیڅ طرف راکړ نوایام زه چې ما سره خزانه ده الله دې حق دروست باندې دا چې عمر پرشه ها چې لاب له سره نبی کو رسالت نبی وصار کړي ښا ټوله د غرا دا مسکینان لور کړي نبی له سلام له چا سو یو سو او کې راوړي و Pare ki yo padishwa ak yo rupay masalan padishwa to to nas ban Nabi le salam khoble krew paseeda ba abiya ba samla ast ba pase ba isala da دا hada da posak che da wul sinmi khabar ra gela da to wul parishaan اغه یو روپې وته وایا ځاګه پراته پرا <تصفح> نو دې دې معنا سره غند چې دې سره بس کوم نو چې حق باروست له لازم سره غلې دینو او وملګرو باندې په کور با آباو باندې اګلې وړ کلیر تقسیم کلیر چواله دې دین پتانګانو کم <تصفح> چې د قران استادانو دلاري هندازې ژوندخه چې لوی لوی چې دازونه زومه کې وټول طالبانو د وقف کلیر جنازه باندې الله پې کارې او سره لګیاو مهنت به کو چاڼا کرا غنم کرا الونو کوي او به چې اوسو کې به خوده رولل به په پپول و طالبانو شاگردانو باکولل بخل فرق بکه نو خدمت چسنګ په طالبانو کوجه سبب هغه استادانو هم خو دغې نه به ډیر کو نو د خزانو دعو چره حق برس ته لا کړي چموسره خزانه یې یا موسره اتبه علم الگري کې چې خزانه وینه دا خو بیا مل دین مالګرته اره ده کنه دا خو د خزاني مالګرته اره ځنه وایم تاسوتا چې ما سره خزاني ده الله ولا عالم الغيب او نه په ایګم پکې بو کتا سوای چې باران بکل کیږي کی او عذاب بکل راځي زموند حاجتونه بکل پرکېږي دا تاسو نه کوي کنه شهرا موسم خرد دې چه کله داستی که که نمونتصفه تر ولا اعلم الغیب نا فیده شرک فیل علم چه بغیبه ورسوک نبویگم ها پیغمبر ویزن نبویگم انا ام راشه چې چه معمولی سه تجربه اوکی علم نجوم زده سه صحر و جادو زده که دعوه که چه که چه سقفه مضرورت که جو چه او صوفوچو چ سوم کو خینو پوه چا تابوس کا و زه سوم خو خینو راه وې جواب بر د ملاویږي ها تابوس کا و د لا ری دعويدن جاهلان ناسيو رزق غټي په خبرو باندې ولا اعلم الغيبو از نه پوهېږم په غيبو ولا اقول ازنایم انی ملک چ زه ملک يم ته ملک نه راځي فرشتنه راځي او بلداه دراس کوي موږ زمون ګورو زمو پښان باندې زده خدانه جزملک ورلار جایلانوږي بوي دربي سلام صفات کوم دارا غلو ای ودا پیغمبر وی چې ضرورت نه وای موږ جزملک سمونه دی هوینا دا زمي وقفه او محرفتي غدا قران ولا اقول اذنا وایم للذين بحق داري قصانو کې تذري اعينكم جسقيه چو وربنکی دیل را اللہ خیره زخو جرده نشم ویدی کستاسو دا خیری چو دا کمزور خلق دن ویدی مرتبه تور رسول نو زخو دا داو نشم کولی چلی اللہ با دیلن ورکی ولی اخو دا غفو خدا کمال پیغمبری راکلا دیل عیلم و عرفان و ایمان ورکو ملگرتی ورکلا زخو دا اخو دا رحم دیل اعلم و اللہ قبویگی بما فی انقصهم باغ سوال در دیپو زړونو کې دی الله اعلم دګه بیا راځو کو په سباندې پهل می کې بغیر الله رب العالمین چې په غیب حال صرف الله کوي الله اعلم اني اذل من الظالمين يقينن ضاء شمعه بين صافي كون کو نه اذان نه نقصان او کمجدا مرګ دې زلر کم ده ځان نه کنا قالو يا نوح نوح عليه السلام قد جادلتنا یا کینن تا جګړو له منسره حاجت کارت د عدالت له منسره تا ډیرېګلې جګړې دمو سره دا جګړه خوسته نه ختميږي سمروه کوښښ ګورې جګړه کوي ان نسبته پیغمبر تک دا چې مکه جو دوکاباز بدلی دي چې گزار طالب درکې اوی زه یو عالم نسبتا تک یو نقصان پخ تل کې جګړه ته ولړ دي فادنا بما تعدننا را ولہمتا الا عذاب او ته تیارای مونږ ان کول ته که تو د رشتینو نا عذاب را ولې خبرو فیصله کی نور جگړینه شو کوله جواب قال ان ما یاتیکوم به الا وین وحلی السلام یقینا را ولبا تاسو ته عذاب الله پاکو ان شاء کتر یو انتم بموجزین انا یتاس بچیدن کی چلاو غړی عذاب را ولې بیا نس ولا ينفعكم نصحيب افيدني ش درکوله داسل اخر خوای کول زما ازما نصیحت او بیان ان اردتو کچره اراده وکم ان انصحلکم چزو خیر خوایوکم استادو کزډیر کوشش بیا کوم کنه ان کان اللهو کچری اراده الله ان کان الله یریدو کچری الله اراده کی ان یقویکم یومانا چو گمراه پریزی تاسو تاسو غلار اختیار کرده دو گمراحی. نو که اللہ رادو کی چو دوشانو پریزی توفیق در لن نبی آزما وعظ و بیان تاسو لن پیدا ندر او دویم ایو قوی اکم چو تاسو حلاقی نبی آکدار سو مراد توست وعظ بیان کم تاسو پیدا ندر کی ہوا ربو کم اگر رب دیستاسو اگستاسو رد دیت او متصررک دیتی سنگی خوخی نو تصرک کولیش که تاسو گم را ایک راکاگی و او که هدایت تام راولی خوگوری بستاسو و الیه تر جاون او تاسو واپس کلیشش امی اقولون افترا مضمون بدل شو سنگی چی دنوح علیہ السلام سردقوم سلوکو نداسی پیغمبر تاسو هم دادی خلقو سلوک دی تابا اندک شانتی اعتراضات تی سنگجی پا نوح علیه سلام و نده دیگه جوابات تی کمچه نوح علیه سلام کلوخا گردی دوم وی یقولون افتراه زجر دی پا انکار دا قرآن آیا وای دا خلقو چه دو دا زان نا جرکل دی دا قرآن قل افترایتوه او آیا و تاکره ما جرکلی دا قرآن دا زان نا. او دا ثابت شتوع دا ثابتو شوا چه دا قرآن ما دا زان نا جرکل دی نما باندې با سزاوی نه جرم زما ته تاسو به غمه بیا وک سزا لازم ماته برابر وک وانا بریئم خو زه به زرم مم ماته ژریمون دا جرم نه تاسو کوي تاسو تګریب کوي زه دا غینه به زارم تعالی د براعج به تر معنی ده دې کی مدارک اغه وی مانادار کچری ماده ځان نه جوړ کړي دا, دا, دا قرانه ثابت شو فعلیه اجرامی نما باندې به خپل جرم سزا خونه خو نه دا څه نه لګنه و انا بریئم زبېدارم مما تجرمون دا جرم ما جتا سویکاوے اغستا سو دا نسبت د ماتا چې زما بارے کی دا وایي کنه چې دا قران د زانه جوړ کړي نما خود زانه نه جو کړي نو دې جرم نه استاذ بالکل بيزارم سمانه ما احتراانه دا کړي تاسو کوم جرم کوي او نسبته احتراماته کوي لږه غریده دینه به زاره ما مه سترانه د ما ده ځان نه جوړولو نه دیکړي دا مان نه را هني مساو قالا تیر انوح السلام په دې خلق باندې خپل وسوکو د شپې دروازه ځان لا په غنه کې په مشواره په نسیت په بیان نوې یو ترې کوي ود نه